Того, чого душа бажає То так, ніби він Дитину власними руками задушив І не буде йому Спокою до смерті Того я, Андрії, Боюся Не перечу А все ж таки це мотрена сестра погадав собі Мотрена сестра І думки його, ніби птахи, випущені З клітки, вдарили крильми І полетіли з прикругу Нині у привабливе Вчора. Пригадав собі ковалівку, гостину у гетьмана в дворищі багатого кучубея, пригадав собі Мотрю, кращу від усіх кучубеєвих скарбів, Боже ти мій. Де ті багатства? Краса, сподівання. Зірвався буровій, поруйнував багатство, понівчив красу, розвів сподівання. Минулося. І що ж тепер зрозумів Войноровський усю трагедію України, усі ті буревії, що безнастанно налітали на неї від півночі і Сходу. Тиха, зріхлива ніч наповнилася голосами мільйонів людей, що протягом цілого тисячоліття боролися за твою буйну і гарну землю, поле вкрилось не збіжями травою, а полками наших і почищами чужинців. Не вітер травою хвилював А люди на людей налітали з дубинами Ломаками, ножами і мечами Свистали стріли Зударялися списи Хрустіли кості кривавими слізьми ридала земля Не дайте, не дайте мене Не хочу стати толокою народів Жировищем людей-звірів не хочу, щоб мене живцем білували. Хочу вовіку статися з вами, дітьми моїми. І що лиш тепер у повний ріст стала перед войнорусським остання дія тієї великої трагедії – Полтавський бій. Дотепер дивився він на його, як на подію замкнену в собі. Історичний факт, що мав свій початок і кінець, свою власну фізіономію. що ж тепер зрозумів його зв'язок з минулим і майбутнім. Зрозумів, чому стільки енергії витрачено там, стільки живих людей посаджено на кіллю. «Не дайте, не дайте мене!» кричала земля голосом нічної тишини, вимовнішим і більше проречистим від гамору днини. І що лише тепер зрозумів воєнно-русський душу і душу її сестри Гани, що сиділа біля його, як літнє сонце, на яке нараз насунеться хмари. На тих душах, як на чутливих струнах, земля свою вічну пісню грає, висловлює своє розпучливе бажання. І якщо він досі того голосу не чув, якщо він досі слухав тільки того, що гамірливе життя гуманіло Бачив свого дядька Гетьмана Його блискучу голову, Його великий ум Його незвичайну енергію То тепер зрозумів Звідки те все береться і куди воно веде Зрозумів голос землі А все, що не чув його перше Був шляхтичем, паном Що поступив на гетьманську службу там гетьманом сподівався стати, але все воно являлося йому, як щось таке звичайне і природне, що про нього й думати нема що. А тепер зрозумів, що воно інше, велике і глибоке, важливе й важке, як ніщо в світі. «Анна», – сказав голосом, нікого вона ніколи ще від нього не чула. «Анночко, не жодай від мене неможливого, «Що ж тобою, Андрій?» «Я про себе мушу забути. Муж не розуміє тебе. І твоя мати не розуміла свого чоловіка. Хотіла, щоб він був іншим, ніж був. Я тебе раз просила, щоб ти не кликав кривалої тіні мого батька з могили. Мене це болить. Прости мені, Анна. Вся наша минувшина болюча, а теперішність також». Не хочу, щоб таким було також майбутнє. Говори ясно. Не почну боротьби за голову. Страшків син? Шляхтич? Ні, Анна. Я не боюся за себе. Кажи мені зібрати моїх людей. А хоч їх маю, жменько, зберу. І якщо хочеш, піду на Україну. Гукну по степах, збіжаться недобитки запорожців і почнемо безнадійну боротьбу з Москвою. Скажи мені, приставив за запорожцею і разом з ними шукатив шматка вільної землі, де можна б новим кошем сісти. Скажи мені, я сам один помандрую за Дніпро і згину в боротьбі, як гинули мої предки. Але тут не іміграції, де ми повинні з'єднати всі наші сили, щоб направити лихо. Я ані ані з Горленком боротьби за булаву не почну, бо це був би гріх непростимий. Та чого ж тоді сидиш біля мене? Йди до них, збуди їх і скажи їм це. Втішаться, подякую тобі, а може і полковником якогось неіснуючого полку настановлять. Чого ти сердишся, Анну? Ані, ані до Горленка, ані до Горленка нема мені пощу йти. Ще живий гетьман А не дай Боже умре так побачу Яка буде воля нашої громади Громада Капустяна голова Хай так А все ж таки вона громада Шменька втікачів Це не голос народу Хоч тут і виберуть Терлика або Гурленка Так це не буде вибір правосильний А коли б мене вибрали То був би на тебе прийшов би спадок по твоїм дядьку. Гарно. Але в нас нема наслідного ладу, а є виборне. Який же лад бути мусить, бо як ні, то було б безладдя і безголов'я. Король за тобою голос подасть? Я, так гадаю, але все-таки тут рішатиме не голос короля, а воля громади. Я їй піддатися хочу, щоб ще гірше не кривавити Україну. Чем же ты будешь тоді, Андрей? Нині ты гатьманский небеж и его майбутный наследник, а тоді? я буду украинцем